шоколаду, будь ласка, і два горіхові тістечка. Вона не помітила, коли за її столиком з'явилася ця химерна жінка. «Ви... вибачте, про щось так солодко мріяли?» – загадково посміхнулася непрохана компаньонка. «Сподіваюся, тут вільно?» Мар'яна роздратовано стинула плечима. «Коли відверто я хотіла побути на самоті. Здається, це не єдиний вільний столик. Жінка? Чи ж не дивачка?» – ані трохи не образилася. «Ай, справді, я така неуважна?» Граційний порух, щоб підвестися і йти, але Мар'яно знову несподівано для себе її зупиняє. «Вибачте, в мене сьогодні не найкращий день». «Розумію», – незнайомко співчуливо посміхається. «Студенти погано підготувалися до семінару, а ви фанатично вимоглива викладачка. Вас називають Долорес і Барурі, і вам то подобається». А ще в докторантуру цього року послали доцента за мойку, хоч у вас дисертація давно готова. Ви рання птаха, інколи це вам шкодить. Аж тепер Мар'яна пильніше придивилася до незнайомки. Дуже вродлива, років 25. Обручка на лівій руці, розлучена. Розкішне біле волосся, вільно спадає з-під гарненького капелюшка. Окуляри. «Яка схемерна оптика», – вражено подумала Мар'яна. Скло ніби й не затемнене, а очей майже не видно. Навіть кольору не розбереш». «Вас цікавлять мої окуляри? Я можу її зняти. Очі в мене сірі і, на жаль, трохи короткозорі». «Ви ясно здригнулася Мар'яна. «Трішки», – відповіла жінка. «Я ж кажу, в мене короткозорість. Можете провістити мені майбутнє?» – якимсь чужим голосом запитала Мар'яна. «Ви цього справді хочете?» Жорстко перепитала незнайомка. «Напевно, але зараз я більше хочу гарячого шоколаду». Офіціант щойно приніс замовлення. «Вас зрадять двічі», – погнітючий мовчанці, – почала жінка. «Але і ви зрадите. мохіть. Спробуєте себе простити, але у вас це погано виходитиме. А взагалі найближчі двадцять років будуть у вас досить спокійними. А потім?» «А потім? Я не знаю». «Ви забули, що в мене короткозорість!» – тихо відповіла незнайомка і рішуче підвелася, щоб іти. На столику залишилася майже повна філіжанка захололої кави. «Як вас звати?» – крикнула навзагін Мар'яна. Жінка неохоче обернулася. «Я та, що приходить вчасно!» «Смерть? А хіба смерть буває вчасною?» У Мар'яни заболіла голова, вона вже нічого не розуміла. Малиновий млин мав ще одну дивовижну особливість. З роками в ньому нічого не змінювалося. Ті ж самі овальні рожеві столики, які не знають, що таке скатертина. Зате посередині майстерно вирізблена квітка. На кожному своя. Мар'яна завжди обирала столик з лілією. Навіть якось запитала офіціанта з родими вусиками, це що, сакральний знак? Офіціант загадково усміхнувся, але відповів дуже гречно і дуже буденно. Ні, це просто квітка. Дрібничка, що створює настрій. Іншим разом пані Мар'яна наважилася на геть нетактовне запитання. «Скажіть, Станіславе, як вам вдається не старіти?» Їй здалося, що руді вуса ледь здригнулися. Але, напевно, то тільки здалося, бо відповідь була вельми тривіальною. «То все освітлення», – пояснив офіціант. «Вам просто не видно моїх зморщок». Мар'яна вдала, що повірила. А за вікном лебеділи сніжинки. «Коли б не зайшов у малиновий млин влітку чи навесні», за вікном падає веселий лапатий сніг. Це теж ілюзіон, охоче пояснив офіціант. Спеціальні маленькі освітлювачі між подвійними рамами. Рудівуса, напевно, казали правду. Але Мар'яну чомусь завжди лякала дивовижна реальність цього ілюзіону. Мало відчуття, що сніг за вікном то єдина і абсолютна правда, яку не спотворити жодним пахощем, бузгу чи навдивовиж ранній травневій спеції. І взагалі, малиновий млин став для неї і реальним згустком застиглого часу, де минуле майбутнє сьогоднішнє так щільно накладалися, що виникала жазка ілюзія повного безруху. Життя воно десь там, за засніженим вікном, а тут – усе та ж ностальгійна музика, Антоніо Вівальді, легке містерійне напівосвітлення і гарячий шоколад з двома горіховими тістечками. Щоразу, прочиняючи важкі дубові двері, Мар'яна пильно до болю в очах вдивлялася у напівсутінь. Чи не побачить ще біля у жінку в химерних окулярах? Сидячи за рожевим столиком з лілією, навмисно на кілька секунд заплющувала очі, а раптом, прокинувшись, почує знайоме «Вибачте, ви про щось так солодко мріяли». Ніякого дива не трапляється.